А розділ четвертий. Не треба, не розповідай даді!» – Анжела тремтіла. Валентин обійняв дівчинку, заспокоюючи. Але ж поки що нічого жахливого не сталося, трохи здивувався оповідач. А королева греч добра фея. Христина. Нащо вона в цій історії? Вважатий печельно подивився на Христину. Без неї не було б про що оповідати. Лише коли всі кому судилося стати частиною легенди сходяться, лише тоді струмочки стікаються в море, і воно може змінити світ. Діти не зрозуміли сказаного, та слова дивно відлуналися в темряві, тому вони не заперечили, не засміялися. Справжнє море безтурботно перекочувало гальку. Але ж Явконт переможе, так? Дещо бязко запитав Влад. Валентин зітхнув, Мені шкода засмучувати тебе влади, але Явкот не переміг місяці ув'язнення без сонця і свіжого повітря, отрута ненависті, двобій чарівними мечами, що відгукуються на кожний рух душі, улюбленою зброєю королеви Грейш, можливо, єдиною, яка могла її поранити, бо чаклунка завжди билася по-справжньому, дорослий замислився, в Явкот не міг виграти. Та королева Грейш не взяла з нього ані слова, ані квятви, накинула переможеному на плечі прозорий плащ і перенесла Явконда до брами його фортеці. І залишила, щезнувши. Він знову замислився, і діти чекали, притихло навіть море. Але я би хотів розказати зараз не про Явконда, знову поринувши у думки, натхненно мовив Валентин. Вия і Лаоланд жили в злагоді, не даючи приводу для тихих і злих розмов. Та дедалі частіше діставав Лаоланд засохлу квітку, яка майже втратила колір. Вдихав примарний дух згадував золоторогого оленя. Мрія про дивовижного звіра затьмарила золото чистої любові, полонила розум і пам'ять. І одного весняного дня він прокинувся досвід, узяв лук, поцілував кохану, що посміхалась у вісні і пішов шукати золоторогого А Вия спала так солодко, що лише зітхнула, ніби прощаючись із чоловіком. Лаланд їхав дісами луками, залишаючи королівство позаду. Дихали холодом гори, але подорожній не збирався з стрімчастими засніженими схилами. Іноді йому здавалося, наче тінь оленя майорить попереду. Лаланд пришпорював коня, намагаючись наздогнати невловимого звіра. Та лише стукіт-копит приносив безтурботний вітер. Далеко від дому, ніким не впізнаний Лаоланд забував рідний край і навіть жодної звістки не надіслав Веї. Шлях привів його на круті прибережні скелі чужої країни. Однак не чув голосу моря Лаоланд. Стукіт-копит зооторогого красення бився в причарованому мрії в людському серці. Вея прокинулась раптово на світанкова тінь чоловіка зникла за пагорбом. бо Бесоніж вибігла на подвір'я, та сонце, що сходило, не мовило до неї. Мовчали птахи, мовчали трави. Пухнюбавшись, вернулася покинута дружина у спустушений дім. Такий холодний і чужий. Ви я тоді не знала, наскільки крижаним стане її гніздечко, яким шаром снігу воно вкриється і що не витримає обіймів зими. Дівчина гудала одубленим садом ловила рожеві сніжинки яблуневих пелюсток. Вона чекала повернення коханого, чекала день, чекала два, чекала, коли осипався яблуневий цвіт і розквітав бузок. Поза очі її називали вдовою, та ніхто не засуджував Лаланта, бо ніхто не бачив його з тої пори. Птахи прилітали в сад, що шелестів сумом, але чари більше не жили в їхньому пір'ї, і золото не сипалось у трави із кристими зірочками. Королева Тінтєрлат не запрошення, та Вия спадала їх, не відкриваючи. З'явитися на балу без чоловіка здавалося зрадою. Вия відчувала під серцем дитину і дарувала любов тій, яка ще не народилася. Сподівалася, що дитя буде схоже на Лалбанта. Явконт одним із перших дізнався про зникнення суперника. людина зрадників він не зустрічався навіть із вірними, не впевнений, що вони не злякаються гніву королеви, спроможного зачепити і ненароком. нароком. Сова ухкала у нього за вікнами замість спів солов'я, одне ув'язнення змінило інше, і покарання накладене на самого себе було жорстокішим. Євконт відновлював втрачену майстерність, не помічаючи, як змінюються його очі, і прислужникам здавалося, неначе іноді звичайний меч хазяїна перетворюється на смарагдовий а за його спиною яскравію чарами червоні крила. Жах сидав присутність Явконда, що ставав безжальним і підступним. Краса його не вмерла, але назавжди змінилася, а молодість залишилася поза часом. Якщо раніше він убивав лише на дуедах, то тепер життя взагалі втратило цінність. Пошкрябаний смарагдовим мечем Чаклунки, Явконд перестав відчувати і свій біль, і чужий. Різнокольоровий світ перевернувся. Розсипався, мов скляний, залишивши цілим єдиний уламок минулого – пристрасть до веї. І коли в палаці з невагомими шпилями гриміло нове свято, бідалий вершник мчав до будиночка веє, щоб викрасти дівчину. Сували тіла за ним.